EGY BAJÓS NAP A Mokonszél utcában, a Bonfíjház ház ablakainát Beatrice de Harrison az zuhogó esőt nézte. Már jó néhány órája várakozott Robert D'Artoára, aki délutára ígérte látogatását. De Robert egyáltalán nem tartotta be ígéreteit, sem a kicsiket, sem a nagyokat és Beatriz szörnyen ostobának ítélte önmagát, hogy még mindig hisz neki. Egy várakozó asszony számára a férfi mindenben vétkes. Nem ígérgeti ilyen Robert azt is, csak nem egy esztendeje, hogy udvarhölgy lesz a palotájában. Alapjában véve Robert semmiben sem különbözik a nagynényétől. Minden ártóa egyforma. Hálátlanok! Az ember törte magát, hogy teljesítse kívánságaikat. Fűves asszonyokhoz, meg bűbályosokhoz szaladgált. Gyilkolt, hogy érdekeiket szolgálja. Az akasztófát vagy a mágiát kockáztatta. Mert ha rajta kapják amint Arzént kever Mao úrnő orvosságába, vagy kénesült az özvegy Johanna serlegébe, nem Robert urat zárták volna börtönbe. Nem ismerem ezt a nőt, jelentette volna ki. Azt állítja, hogy parancsomra cselekedett? Hazugságok. A néném házában élt, nem az enyémben. Csak azért talál ki mindenféle mesét, hogy a bőrét mentse. Törjék kerékbe. És ugyan tétovázott volna Franciaország egyik hercegének, a király sógorának állítása, és holmi püspök unokahúgának a szava között, akinek családja ráadásul kegyvesztetté vált. És miért tettem mindezt? Tépelődött Beatrice. Hogy várjak, elhagyottan várjak a házamban, amíg Robert nagyuram hetenként egyszer látogatására méltat. Azt mondta, hogy vecsernye után érkezik, Slám már a kompletóriumot is elharangozták. Nyilván megint dőzsöl, három bárót lát vendégül vacsorára. Nagy kalandjaival traktálja őket. A királyság ügyeiről, peréről fecsek, és közben minden szolgálónak megveregeti a fenekét. Most már Divionasszony is ott teszik az asztalánál, jól tudom. Én meg itt az esőt bámulom. Aztán valamikor éjszaka, majd beállít lustán nagyokat böffendve, lángoló orcával, elsőt vagy három bárgyú bókot, végigdől az ágyon, hogy szundítson egy órácskát, aztán ismét elmegy, ha ugyan egyáltalán eljön. Beatriz most még inkább unatkozott, mint annak idején, konflamban, Maó utolsó hónapjai idején. Szerelme Robertral utcába jutott. Azt hitte csapdába csalja az óriást, de Robert lett a győztes. A megbántott, megalázott, szenvedély tompa haraggá változott. Várni, mindig csak várni, és még csak el sem járhatott hazúról, hogy egy-egy barátnővel kalandokat hajkurászva végig járja a lebujokat, Mert Robert talán éppen akkor bukkant volna fel. Ráadásul... A férfi figyeltette is. Tudta, hogy Robert eltávolodott tőle, és csak kényszerből látogatja, mint egy cinkos társat, akivel szörmentén kell bánni. Olykor két teljes hét múlt el, anélkül, hogy a férfi jelét adta volna a vágynak. Nem mindig te leszel a nyertes, Robert nagyoram, suttogta nagyon halkan. Titokban gyűlölni kezdte szeretőjét, mert nem birtokolhatta eléggé. A szerelmi bájitalok legjobb receptjeit próbálta ki. Vegyél véréből egy tavaszi pénteken, tedd száradni egy kis tálban a kemencébe. Két vadnyúl heréjével és egy galammájával együtt zúzt finom porrá az egészet, és ételt meg ama személlyel, akivel szándékaid vannak. Ha első ízben hatástalan maradna, ismételd meg, legfeljebb háromszor. vagy a másik. Egy pénteki reggel napkelte előtt, menj egy gyümölcsösbe, és az egyik fáról térd le az ott található legszebb almát. Véreddel írt fel egy kis fehér papírra, vezeték és kereszt nevedett valamint alá a következő sorba annak a személynek a vezeték és keresztnevét, akinek szerelmére vágyol. Szerezd meg tőle hajának három szálát, amely a saját hajad három szálával együtt arra szolgál, hogy összekősd véle, a saját véreddel írt levélkét. Vágd ketté az almát, szedd ki magházát, és tett helyébe a hajszálakkal körül kötött levélkét és zöld mirtusz ágából faragott hegyes kis nyársal akkurátusan tűzd össze az alma két felét. Ted száradni a kemencébe, amíg meg nem keményszik, és nedvessége el nem illan, és olyannál nem válik, mint a böjti aszalt alma. Aztán göngyöld babér és mirtusz levélbe, és tedd az alá az ágy alá, amelyben a szeretett személy alszik, Anélkül, hogy észrevenné. És nem sok idő múltán Az illető tanújelét fogja adni szerelmének. Hasztalan próbálkozások A pénteki almák hatástalanok maradtak. A boszorkányság, amelyben Beatrice csalhatatlannak tartotta magát, Úgy tűnt, nem fog artoágrófján. Ám ennek ellenére a férfi nem az ördög volt, ha bár a lány ördögnek nevezte, hogy meghódítsa. Beatrice reménykedett, hogy más állapotba kerül. Robert úgy látszott, szerette a fiait, talán csak büszkeségből, de szerette. Ők voltak az egyetlen lények, akikről némi gyengétséggel beszélt. Nos, ha most egy fatya születne, aztán ez jó eszköz lett volna Beatrice számára. Hasára bökve mondhatná. Gyermeket várok Robert nagyúrtól. De vagy mert a múltban vétett a természetrendje ellen, vagy mert a gonosz úgy alkotta, hogy nem tudott megfoganni. Ebben a reménységben is csalatkozott. És Beatrice de Hirston, Mao Grofny egykori udvarhölgye számára nem maradt egyéb, mint a várakozás, az eső, meg a bosszú ábrányjai. Abban az órában, amikor a polgárok ágyba térnek, igen mogorva ábrázattal, végre megérkezett Robert D'Artois. Hüvelykújjával szúrós szakállát vakargatta. Jóformán alig pillantott Beatrice-ra, aki pedig gondosan új ruhát öltött. Robert egy nagy adag hipokraszt töltött magának. Megáporodott, mondta fintorogva, és leroskadt az egyik székre, amelynek fája megcsikordult alatta. Hogyan is neveztette volna el aromáját az ital? A kancsót már négy órával előbb odakészítették. Hamarabb reméltem, jöttödet nagy uram. Igen, de súlyos gondjaim visszatartottak. Mint tegnap, és mint tegnap előtt. Értsd meg, hogy napközben nem léphetem át házadnak küszöbét, főképp most, amikor még óvatosabbnak kell lennem. Jó kifogás, akkor nem mondd, hogy napközben jössz, amikor csak éjszaka akarsz meglátogatni. De az éjszaka a te grófné feleségednek van fenntartva. Robert unott ábrázattal vonta fel a vállát. Jól tudod, hogy nem közeledem többé hozzá. Minden férj ezt mondja szeretőjének. A királyság legnagyobbjait csak úgy, mint a legutolsó varga. És mind egyformán hazudnak. Szeretném látni, hogy bemon úrnő akkor is olyan nyájas képet vágna el, és oly jó viszonyban lenne -e veled, ha soha nem bújnál az ágyába. Napközben nagy uram a szűkebb tanácsban tartózkodik, mintha a király hajnal napnyugtáig tanácskozna. Vagy pedig nagy uram vadászik. Nagy uram lovagi tornára készülődik. Nagy uram birtokára utazik. Nyughass! Kiáltotta Robert, tenyerével az asztalra csapva. Másféle gondok járnak a fejemben, semhogy a fehér cselédek óbégatását hallgassam. Ma mutattam be kérelmemet a király kamarája előtt. Hatodik fülöp valóban december 14-ét jelölte ki, az Ártoáj per megnyitására. Beatrice is tudta ezt. Robert idejében figyelmeztette rá, de a féltékenységtől gyötrődve elfelette. És minden a kívánságot szerint történt. Nem egészen, felelte Robert. Bemutattam nagyapám leveleit, de kétségbe vonták valódiságukat. – Te talán jónak vélted őket? – kérdezte gonosz mosolyjal Beatrice. – És ki az, aki kétségbe vonta? – A burgondi hercegné, aki átvette az iratokat, hogy megvizsgáltassa őket. – Ó, a burgondi herceg asszony tehát Párizsban van? A hosszú fekete szempillák egy pillanatra felvetődtek, de Beatriz tüstént elrejtette hirtelen felragyogó pillantását. A gondjaival elfoglalt Robert semmit nem vett észre. Összeütögetve ökleit, álkapcsának izmait megfeszítve mondta. Épp ezért kísérte el Eudé herceget. maó tehát legutolsó ivadékáig ártalmamra tesz. Miért folyik ilyen átkozott vére ebben a fajtában? Burgundia minden leánya kurva, tolva és hazug. Ez itt, aki ellene muszítja együgyű férjét, Már is olyan cafat, mint egész rokonsága. Ott van nekik Burgundia. Mit akarnak még a tőlem elorzott grófsággal is? De én fogok győzni. Ha kell, fellázítom Ártóát. Mint ahogy már megtettem, e gonosz nőstény majom apja, hosszú fülöp ellen. De ez egyszer nem árászra rontok, hanem dizsonra. Beszélt, de amit mondott, az nem a szívéből jött. Ez már aféle leülepedett, nagy kitörések nélküli, koráncsen falakat rengető harag volt. Hiányzott belőle a dühnek az a komédiája, amelyet Robert oly jól meg tudott játszani. De miféle hallgatóság kedvéért fáradozott volna most ezzel? A szerelemben a megszokás lemeszteleníti a jellemeket. Az ember csak az újban kényszerül erőfeszítésre, és csupán attól fél, amit nem ismer. Semmi nem áll csak hatalomból, és ha elenyészik a titokzatosság, a félelem is eloszlik. Valahányszor valaki meztelenül mutatkozik egy keveset veszít tekintéjéből. Beatrice nem félt többé Roberttól. Elfelejtett félni tőle, mert túl gyakran látta aludni és olyan dolgokat engedett meg magának az óriással szemben, amilyeneket senki más nem mert volna megtenni. És ugyanezt történt robert is, amikor Beatriz féltékeny, szemre szemrehányásokkal telt szerető lett, mint minden nő, ha egy titkos viszony túl sokáig tart. Boszorkány képességei már nem szórakoztatták többé robert Megszokta varázsló praktikáit és sátán imádatát. Nem bízott Beatrizban, de csak egyszerű, ősi megszokás révén, mert egyszer és mindenkorra tudott dolog, hogy minden asszony hazug és csaló. Mivel a leány gyönyört koldult, többi eszébe sem jutott félni tőle, és elfeledte, hogy Beatriz annak idején csak az árulás vágya hajtotta a karjába. Még két bűnüknek az emléke is elvesztette fontosságát, és eloszlott a napok porában, mi alatta két holttest a föld alatt porlat. Ebben az időszakban azért is éltek nagyobb veszélyek közepette, mert nem hittek többé a veszélyben. A szerelmeseknek tudniuk kellene, hogy abban a percben, amikor megszűnnek egymást szeretni, ismét olyanokká válnak, mint a szerelem kezdete előtt voltak. A fegyverek soha nem semmisülnek meg, csak pihennek. Beatrice némán figyelte Robert, mi alatt a tőle már nagyon is eltávolodott férfi újabb cseleken törte a fejét, hogy megnyerje perét. De ha valaki húsz év alatt már minden eszközt elkoptatott, Átkutatta a törvényeket és jogszokásokat, hamis tanúvállomásokkal, hamisított iratokkal, sőt, gyilkossággal próbálkozott. És akinek a király a sógóra, s mégsem ő aratja le a győzelmet, nincs -e annak oka időnként a kétségbeesésre? Beatrice modort változtatva a férfi elét érdelt. Hirtelen hízelkedő, alázatos és gyengéd lett, mintha vigasztalni akarta volna Robert, és ugyanakkor meghúzni magát mellette. Hát az én kedves Robert uram, mikor vesz magához a palotájába? Mikor lesz belőle mudvarhölgy, a grófnéja mellett, amint ígérte? Lásd, milyen jó lenne, mindig a közeletben lennék, tetszésed szerint rendelkezhetnél velem. Szolgálatodra állnék, és bárki másnál jobban ügyelnék rád. Mikor? Majd ha a pert megnyertem, felelte Robert, mint mindig, ha ez a kérdés felmerült. Ha így húzódik a pered, várhatok, amíg megőszülök. Nos, majd ha meghozták az ítéletet, ha így jobban tetszik. Megmondtam, és Robert D'Artoánok csak egy szava van. Türelem az ördögbe is. Már bánta, hogy egykor megcsillogtatta ezt a tervet a leány előtt. Most szilárdan elhatározta, hogy soha nem váltja valóra. Beatrice a Bömon palotában. Mennyi baj, mennyi kényelmetlenség és mennyi forrása a kellemetlenségeknek. A leány felállt és a kandallóban égő tőzeglángja felé tárta a tenyerét. Azt hiszem, eléggé türelmes voltam, mondta anélkül, hogy hangját fejjebb emelte volna. Először ma úrnő halála után kellett volna megtörténnie, aztán az özvegy Johanna úrnő halála után. Úgy tűnik, ők meghaltak, és hamarosan az év végét búcsúztatják a templomban. De te nem akarod, hogy bekerüljek a házad népe közé. Egy olyan utcarondjának, mint amilyen divion asszonyság, aki püspök nagybátyám szeretője volt, és aki olyan jó iratokat fabrikált számodra, hogy még a vak is észreveszi hamisságukat, neki joga van asztalodnál étkezni, az udvarodban páváskodni. Hagyd azt a divion asszonyt, jól tudod, hogy csak óvatosságból tartom magam mellett, ezt az ostoba hazudozót. Beatrice egy pillanatra elmosolyodott. Óvatosság! Bezzeg Divion asszonnyal csínyán kell bánni, mert néhány pecsétet megolvasztott. De tőle beatrice aki két hercegnőt küldött a más világra, nem fél senki. Őt ki lehet fizetni hálátlansággal. – Nos, ne siránkozz! – mondta Robert. – Néked jut belőlem a legjava! Ha házamban élnél, bizonyára ritkábban láthatnálak, és kevésbé fesztelenül. Robár nagy úr csak úgy duzzadt az önelégültségtől, és úgy beszélt látogatásairól, mintha azok mindegyike egy-egy csodálatos ajándék lett volna. Nos, ha enyém a legjava, akkor ne késlek egy adni, felelte Beatriz vontatott hangján. Az ágy megvan vetve. És a szoba nyitott ajtajára mutatott. Nem, kicsi lelkem, most vissza kell mennem a palotába. Ott titokban találkozom a királlyal, hogy ellentámadást indítsak, a burgundi hercegné ellen. Ó, persze, a burgundi hercegné, ismételte meg bólogatva Beatriz, magától értetődő hangon. Nos, akkor holnapra várhatom a legjavát? Holnap sajnos koncsba és bömonba kell utaznom. És ott maradsz? Kis időre, két hétig. Tehát nem leszel itt az új év ünnepére? kérdezte a leány. Nem, szép cicám, de egy szép drága köves csatot ajándékozok neked, a kebledékesítésére. Majd felékesítem magam, hogy elkápráztassam a szolgáimat, ugyanis rajtuk kívül senki mást nem látok. Robertnak gyanakvóbbnak kellett volna lennie, mert vannak végzetes napok. Ezen a december 14 i kihallgatáson a burgondi herceg és hercegné oly erélyesen tiltakozott iratai ellen, hogy hatodik Fülöp nagy óra felett összeráncolt szemöldökkel nyugtalanul nézegette sógorát. Ez lett volna az alkalom, hogy figyelmesebb legyen, és ne sértsem meg éppen ezen alapon egy olyan asszonyt, mint Beatrice, és ne hagyja két hétre, kielégítetlenül, testét, lelkét. Robert felállt. Divion asszony is elutazik a kíséreteddel? Ö, igen, a feleségem így döntött. A gyűlölet hulláma emelte meg Beatriz szép mellét. Szempillái kerekárnyékot vetettek orcájára. Akkor hát, Robert nagy úgy várlak majd vissza, mint egy szerető és hűséges szolgáló. Jelentette ki, mosolygós arcot mutatva a férfi felé. Robert gépies csókott csókot lehet Beatriz arcára. Nehéz mancsát a leány csípőjére tette. Egy pillanatra ott felejtette, aztán közömbösen legyintett. Nem, erre a leányra határozottan nem vágyott többé. És Beatrice számára éppen ez volt a legnagyobb sértés.